Nej, jag jag kan Vad säger du, mamma nu. Ja, mamma-mjuk hon pratar så här. Vad kan Jag hoppas att du snart ska tänka Den podden ser jag fram emot. Ja, liksom den här. Ja. Det här är ju väl, om vi räknar från början så är det här nummer 154, tror jag. Japp. Räknar från nummer två så är det 153. Yes. Etcetera, etcetera. Yes, så sett. Här ska vi se. Jag ska ha... Eh... Hur har vi det på jobbet? Du är trött? <laughs> jo, tack. Det, det... Nej, men det är... Idag var du på Vasemuseet faktiskt. Det var, det var en fin dag. Fast det är mycket att hålla reda på, alla människor. Nej, nej. nej, nej, nej, nej det går inte ut som en vallhund som, som, som samlar ihop. Lite, lite då. Det var en som sa... En amerikansk dam som... Det är mest arabiskt talande. Sen mm. You look worried, Matt! Det var för att jag hade fått en grupp. Och så de drog åt olika ja, håll. Så ja. sen sätter jag, det är ju inte barn. Det är, det är vuxna människor Fast de är ja bara för att de inte kan svenska liksom ni får, inte, ni får inte röra ni får inte plocka med er någonting. <laughs> ja men på den nivån känns det du allt för att har, har jag berättat då eh, Joe Alger det, det känns roligt som bekant jag vet inte vad jag berättade jag känner igång, jag någon ja eller, eller om jag berättar för dig Man han var ju på, på en sån här grotta med sin pappa mm. du vet det heter ju sån här som växer från taket mm. typ <laughs> Nej, jag vet inte. I, ja. är det någonting på slut i alla fall. Ja, ja men så här, och det är ju, det är ju något, något droppar som har liksom genom ja, århundraden, årtusenden. Och, och då berättar just han den här uh, guiden uh, in english då, liksom, att ja, de här har vuxit fram tagit uh, tusentals år innan och så har man en fasen bryta av. Han, han, han de ta hem som som suring <skratt> Ja, det kör jag inte igen. Ja, usch, det är runt om man hör det. Här. Ja, men bra. Aj, jag, jag det är att, att man jag, jag, bryter jag... loss en bit av Vasaskeppet. Jo, jo men vad är det? Ja. Jäk... En rejäl bit. Och är jäkligt nöjd när de kommer, ja. <laughs> de kommer sen. Lite sång. <laughs> <Yeah. laughs> jag ska bara spela upp en, en liten bit från... Kvällens rep? Nej, en dag på jobbet. Det är en banvaldag. Mm. En vanlig dag på det här var lite mörjumt ja. och Du som du säger säga. Ja. Fyfsad ljudvolym. Jo, man är väldigt eh, Faktiskt. Jo, jag hade bara en annan grej också Som jag skrev upp Kommer jag på sådana här med Grejer som man kan ta upp Det brukar snabbt skriva ner mm. Och nu, det här var ju ingen grej man kan ta upp Det var bara liksom en, liten, en liten betraktelse Det var när vi var ute på eftermeldags Och spelade brännboll Då var jag i andra klass Det hade varit två grejer Helt så var det tre stycken Som var bakom mig och stod på rad Och jag skulle gömma sig <laughs> ja och så var det, men var det en kille Som så sitter, sitter på sidan Som är upptäckte på och han, han, han låter sitta i, uh, han, sit, han sitter ner på gräsmattan mm. Och kacklar och leker hönan Fan ja, vad roligt jobb då <laughs> Mitt under en brämmosmatch <skratt> Jo men ibland är det, ibland är det så, Som att man är mitt i ett kvarter i Ja. En blandning av kvarterskatan och grotesk. Hörde du det där, apropå täcka, te eller gömma sig, det här Ture Sventon-avsnittet av Kallelind Lind, Fredrik mm. mm. Det här med att en lantmätare, att en elefant kunde skymma ja, just det, ja. <laughs> x antal lantmätare, ja. just lantmätare, det medan en giraff kunde bara skymma en, en, och, en och en halv lantmätare. Utlönt med Och han gick väl in på detaljerna Ja, här. det var det Fredrik som gjorde Som de tog till Hassan sen Att de skulle bara, köpte inte en chokladkaka Utan en fatser Mörk liksom Ja, eller en av de Till konditoriet Så var det en, en Så kunde det vara en, en Vad heter det Madeleine-kaka Ja, eller en speciell syltkaka En, en ja. hallongjömma Det ska vara sådana. Jo men det är Ture Sventon, Tur var, oj vad det var mycket Fredrik som oj vad han gott, alltså. <laughs> Jag hade inte, jag har inte riktigt läst det i tror jag, så. jag. kände inte igen de där grejerna till exempel. Nej, det enda minns, det var ju när, när Ture var på eh, julkalendern mm, i slutet på 80. Med eh, Jalkulle. Nej, inte Jalkulle utan Jalkulle var ju med i den här jorden runt på 80 dagar. Jo men jalkulle spela väl. Nej. Vem var det där då? De det... de snackar om någon som, som inte passar som Ture Svensson som har spelat Då kanske han, han hade spelat som i, i någon film eller någonting. Ja, det kan vara så Men Vem var det då då? Det var ju han. Vad heter han? Han, han som pratade på Halv han som pratade på eh, halvåt åtta hos mig. Ja, just det. Jag kanske blandade ihop. Vad han heter men de, de, Jag vet att inte pratar om Royal också. men vad, vad heter han? Han, som jag, han som jag söker? Ja. ja, vi får vi får åh det är pinsamt. Vi får en, det komma Var inte Jacobell? Nej, nej Jacobell var det inte. Det var ju han. Fjärklas. Jon Malmso. Nej Fjärklas Måns som är här. det är nej. Det, det, det, det, det var namnet. Det är ju han. Var han med gjort för någonting Han påminner lite grann om utseendet av Hirdvall men det är det inte heller. Det är ju, han var med i. Parlamentet i början. Ja, jag Ja, nej. nej vi, vi, lämnar vi, vi lämnar det. Men, eh, Modo. Vad säger Modo? <laughs> Serieledare första gången på årdag. Fantastiskt. Två raka. Ja, ett mål bakåt. Vågar hoppas och tro. Återfråget, skrev ju Roger. Du som gillar Sarkjärvi Polka. Ja. Jag hörde på en... Jag hörde på en. <laughs> Jag hörde på en presskonferens med, med Särkjär i Polka. Ja. Och de menar ju på att de har, det är bra försvar. Man ja, verkar så, en bra målis. Liksom. Det är väl det man saknat? Ja. ja. Jo, men man kan väl andas en liten försiktig optimism. Ja, så. Jag skulle få se dem här i september. Mm. 28 tror jag. Nej, i oktober. Ja. Mot, mot AIK. Är den härlig? lördag Och blir ja. Nej, jag vill nu vara helt fokusera på matchen. <laughs> <Okay>. Inte stå och <laughs> skrika. <laughs> ut med packen. Ut med det är ja, Dra i skyltan. Ja, nej, inte den. <laughs> Okej, okay, vi hade... Ska vi hoppa på 1994? 1993. Ja. Ja, vänta, jag, jag, jag blir så otroligt störd om vi inte går fram än den som var Ture Det är ju... Jag vill bara snabbt googla upp det. Sina Svendton. Julkalender. 89 var det. Det var ju han. Det är en bild på den här till exempel. Han där. Privatdetektiv. Landring. Det står ju Jörg Kull där, fast det var från 72. Ja, jag var från 72, just det. Ju... Förr ju Svendton. Praktiserande. Man kunde ju inte säga S. Man kunde säga, säga Svendton. Ja. Helge. Ja. Motsatsen till hav. Mm. Nej, men. Helge, Sjö. Skog. skog. Ja, just det. Handling. Nej, ibland... Just är, jag... det <laughs> det är det Ulla skogs eller? Nej, han är väl son till Niklas skog? <laughs> Målsky, alltså, ja. Målskytteliga? Ja, från Malmö. Nej, jag, minns, jag bodde ju uppe vid Guldmarsplan då. Mm. Och då var det, tror jag, året innan så spelade de väl in liksom kalendern. Mm. Och då var det, kommer jag ihåg ihåg, jag hade de satt upp några sådana gammal reklampelare och det var ju som snö, låtsas snö, eller de hade tagit i snö och grejer. Mm. De var uppe och spridde just så. Mm. Det var ganska bra va? Gjorde mm. den? Ja, jag ja. Det jag är inte proffsigt jorda så. Jag satt och kollade på den där, i alla fall. Mm. Nej, tjej, det, mm. <laughs> det fanns ju bara två kanaler. Mm. Ja. Eh, 93! Tjo! Ace of Base, Happy Nation. Base of Base, det här var alltså en platta som heter Happy Nation. Och låt ja, också, tror jag. Och där tror jag inte. Happy eh, Nation kan jag inte. Det fanns ju någon flera. Design, vad? Eller var det senare? Ja. Jag vet inte om det var senare eller efter. Men att de här var, var så otroligt stora. Ja, med rätt. Dennis Pop, om de Okej. Okay. Nej, jag tyckte det var ett skämt först. Men eh, ja, nej, men det var väl. Lite sådana här här. Uh, reggae Ja. Tans. Ja. Men här. 93. <laughs> Mamma Muggungar. Gör Evyslander och Thomas Evyslander. Och det här är en. Börjöst var en, en boka. Ja. Mamma Mugg, det var ju jättebra. De hade ju. Det var ju en på radios, nu Julkalender igen. Det var ju en, en julkalender på radio här för mig. Mm -hmm. Mamma Mu. Vad har vi på Mamma Mu? <laughs> jag har ingenting. Vad du? Ja, jag, jag tror det är. Mamma Mu. Ja, och kråkan. Det var ja, det skämt, tror jag. Nej, kråkan pratar. Vad säger du, Mamma Mu? Ja, Mamma Mu, hon pratade så här. Vad sa du, kråkan? Ja, kråkan. Det var lite som Anita till vinkeln. Mm. Mamma Mu, hon var ju den här ordentliga och lugna, liksom hon är kloka. Oh, oh, jag plockade med mig till vinken lite liksom, och så här Fast lite, lite sämre än Anita. Ja, inte, inte lika bra. Uh -huh. men... Lite åt det hållet, ja. Uh. Upp, upp, Uppbyggnaden var det Okej, okay. det får man kolla upp. Mm. Eloise Arvingerna. Vann de med den? Eller? De vann ju med Life of the är vi mer än bara vänner? Na na na na. Det bor en danspanskille i dig. Är du bra, ja, bra på dansa också? Ja, snua, jag är bra Nej, men Eloise. Det här var ju året då popsicle önskar livet hur dem Röster, det var ju det. Då, då det de gala de pris, då var galarna tog emot priset var ju 93 för plattan så kom 92 så vi stack om för en läcker. Ja. Får, får jag vara köra? Jag ska köra en lite snabb så ska du få höra bara på... på... För det är ju väldigt mycket... Det är ju faktiskt väldigt mycket Louise... Det är väldigt mycket... Beach Boys. Ö, ö, ö, no. i, i, I början. Jag ska ja, det, här. Ja. det här är ju mycket Beach Boys. Sörsligt. Sörsli. Ja, men uppbyggningen... Ja, Sänder vi mer för allt Blanda du och mål ganska friskt. Ja, att det rent. Hur mycket vi bara vänner? Det här, här låter som en låt, låt för mig och pär när är i, <laughs> i Köpenhamn. köper ja. sitter och, och fester till. Ja, men det var väl Sen har du den här. Olle Jungström. Hans första soloplatta. Hur mm. var det va? Det var det. Han hade gjorde ju comeback han, efter det så, så gjorde han ju en annan karriär och lite jobb som copyright och så mm. flera år. Kom han tillbaka med den här. Såg du han någonting i då, den här svängen? Nej, tyvärr. Vi var på Hultsfred 92 och då, spelade han, då gjorde han en comeback-spelning som Bagger var på och sa att det var skitbra. Ja. Men då hade jag inte, släppt Olle Jungström. Liksom, jag tänkte, vad kan det vara? Liksom så här. Men det var, jag hade jättegärna sett det. den här skivan kom för det tycker jag jag var se. Jag såg han på tre backar. Just, just den här vevan. Ja, precis kom, på. när den kom med. Då kommer man in med i pipelottar. Ja, ah, <laughs> ah, vad heter det? Ah, okay. Jo men det här, det här är ju en fantastisk hur långt kan jag gå och jag, jag spelar vanlig... En vanlig dag på heroin ah. det, det slog det slog ett, ett ord. Eh, ja, jag ett stort. ja, det är många bra. Hur långt kan du, spela vanlig? du och spela vanligt du och Jesus kan min trädgård. Ja, ah, jättebra. Eh, och, och det är farligt. Mm. Jag tycker om de, de, de, de, de tre, fyra första platserna är ju riktigt bra. Ja. Sen då ja, det till Skulle Ska ni inte investera i Ja, då vill jag jobba. Ja, gärna. Java. <laughs> ja va. Ja va. Ja, efter breaket där med tvättstugan, ett tvättstugebreak. Så kommer vi säga här två stycken stora favoriter. Efter favoriter och ljusen. <skratt> men bara på det uppslaget. Bara kanongrejer. Ja. Två stycken artister som jag är helt nollställd inför. Jaså? Ja. Mm. Stackar mm. Gillar du inte honom? Jag gillar mig. Jag, jag har, liksom, jag har ingen, ingen, Nej, ingen... Jag tycker det där låter mest av jobben. Men det är hans stora hit. Det spelas ju mycket jättemycket på radion. Men jag lyssnar på Johan som alltså, Han heter ja. på fördomspoddet. Ja, den har jag inte litnat på. Nej, men det var rätt, det var rätt okej. Men just den enda relationen jag har till Stackabo, det var ju när vi hette Ellen och Martin, var det Hur hyggen var, de kunde vara 5 och tre Då hade de en lek som hette Stackabo. Då skulle du de hålla den i hand handfärden och så skulle snurra runt båda två liksom. Mm. Och så skulle du säga samtidigt Stackabo, Stackabo, Stackabo, Stackabo. <laughs> det är lite en... ja, där det från, från dig, eller? Nej, jag vet inte, allt man har hört det ord Stackabo, Det hur? Lite roligt på <laughs> Ja, det är det roligt. Så att det är den. Tja va? Det är den stackar bok. Det är den relation jag har. Men Erik Gad gillar du ju va? Hon var ju <laughs> med här förut. Du you believe in Gad? Var det inte det? Jag har mig att han var... Jag kommer inte ihåg vad då jag, då, jag. Men jag säger likadant nu. Ja, okay. Som jag sa då. Vi kör vidare. Vi får se. <laughs> Glädjekällan var där. En film. Sven Limba, Göran Stangers, Camilla Dundén, Helena Brodin, Mona Malm. Göran Stangers Han är ju mera känd Eller i min värld så är, så är Göran stange, Han var ju känd för det han spelar Jack I Lundels ja, just det. I Lundels film. det här låten kom, Eller <laughs> filmen kommer jag inte ihåg Men den här däremot Blev en mega hit ja. Lilla Fågelblås, och Staffan Älvstrand. Jag hade ingen riktig koll Jag hade ju hört det med Anastasia Och, så och jag hade ingen koll på det ja, Det var läst så va? mm. Och så var det hela vägen hem Och då. Lite grann så här. så tänkte jag att han skulle göra Det stod ju att han skulle göra så här Dan Andersson-tolkningar och sånt där mm. Eller det var ju någon platta innan han gjorde det Så kom den här Som en explosion liksom mm. Överraskande det en Fantastiskt bra det. Ja, jag tycker, också det. Jag jag man... tycker fortfarande är det är bra och roligt att höra Ja det är bra med det här bråset. Ja, det är så det. många delar i ja. det Och texten är bra för att <laughs> sitta i den här <laughs> ja, men Jag är fortfarande glad att höra. Jag, jag, jag minns att det måste jag vara på, heter det Grammys när det musik eller film? grammis Grammys. Men det var Grammyskala så den fick ju priser, mest priser, minns jag, Lilla Fogelblås och Staffan Hällstrand. Och de körde ju den, det var liksom, om inte att körde den två gånger. Oj. Ja, jag minns att just Grammyskala avslutas med Lilla Fogelblå. Ja. Staffan Hällstrand har väl gjort någonting med Nomads också någon gång i tiden tror jag. Så det tror jag Jag såg han för kanske tre fyra år sedan Hemköp i farsta. Var han långvarig fortfarande Ja, jo, och det var som Vad är det där, det ser ut som det ligger. Så jag tänkte om sist i eldkvarn en gång Jo, det gjorde ju också Jag trodde att när jag såg på en station Så trodde jag att han jobbade Mm Det var det här samma år Tobik Swing Atomic swing. Into the groove. A car crash in the blue. Det här var ju också en eh, omvälvande debut. De slog igenom stort där. Ja, oh, kan man lugnt säga. Vad gjorde han? nu? Vad, vad heter han? Niklas Lisk? Mm. De gjorde några plattor med, med vad heter de? Atomic Swing. Ja. Oh. Men nu är han han övrigt fint musik. Han har kanske. gjort massa. Han gjorde där Sweet Chariots med Andreas Mattsson Mattson. Och Lars var ju med i A Camp med Nina Persson Cardigans mm. Och så ja massa sån här filmmusik Gjorde och... han ingenting Gjorde han ingenting med Helligskog? Eller här... han var med med Mullaskog. <laughs> Niklas, Niklas Niklas Holm. Molok, Skogsmuller. Ja. <laughs> Ja, men det var bra. Det var ju ett Det var, ett, det var ett speciellt bro. Och sen så, så såg de ju lite, lite långhåriga och, och, och sena skägg. Träna ut. Ja. Jag träffar dem ju, i, det har jag säkert rätt Men men bodde i Frankfurt 94, eller 93-94 så var de ju där på en skivaffär mm -hmm. och signera och så här. Och så gick jag fram och pratade med dem och så här. Prata då? <laughs> Svenska. Svenska. Då, då sa du, ja, jag sa bara att Jag, ah, fan, jag, jag var med från början liksom Och hörde ja där och, ah, fan, du, du är säkert redan läst på det här så. Men nej, vilket år är det? Ja, det var år efter, 1994 Då turnerade vi väl i Tyskland Sade det åt dem Åh gud vad helst att snacka svenska <laughs> <laughs> Förut citera En kille Sökarna, filmen Har jag inte med, sett Liam Norberg Ena Märchen. Liam O'Brien, Roy Jones, med den där Barry Motors flick. nej, jag, jag känner inte. Jag kommer inte ihåg att jag sett. Jag har sett den här. den här. Den här ska man se. Om man tycker G är lite halvdådet dåligt Skådespelaraktigt <skratt> mm. så är det här. Den här är ju ännu Ah Okej okay. Men alltså 93 är ett bra musikår. Svenskt. Bob Huns första platta. Ja, lyssnar du på den? Nej, jag var inte alls med på, i början på dem. Det var ju senare som jag Vad du där? Ja, den här köpte den här, köpt, den här köpte jag. Direkt. Ja. För de här var. Jag läste om de kom kring. att de var så bra live och så. Men jag, jag har varit aldrig att jag lyssnar på dem. Jag stod ju mycket om dem i tidningen. Mm. Jag har faktiskt aldrig sett dem. Nej, jag aldrig. Jag. Det är roligt, men det är lite galet. Han är ju galen. Jag liksom utåt agerande så de här andra ser ut som de är, han heter? Thomas Öberg Thomas Öberg ja. ja, de ser lite roliga ut där, så jävla rös liksom så. Det, det var kul ja. när, när det var allt på ett kort, just det Fem meter upp eller upp Rundgång, gräsluk och fågelsång också, i och med att man hade ro, roliga texter, det var ju bara mm. sklamp på något sätt och när jag såg eh, eh vi pratade om förra gången och avslutade vi med Glenn Killing. Mm. När de var på... Inte på Bärs utan på grand. Andra gången. Ja. Då är för mig att... Då spelar de... Ja, de spelade någon spelade musiken. vignettmusiken. Och, och nu ska vi spela den som... Ja, som olika artister. Mm. Och bland annat så kör de som Bob Hund mm. Också. Och det, det var... Det är svårt att sätta fingret på exakt hur man ska låta som Bob Hund Men det var... Kantet och yvit Ja, det är bra på podden. Kantet och yvigt. <laughs> Watering Blues, Entoomed. Nej, ja, det är Nick Andersson som trummis där. Det var det? Var ja, det med en Entoomed? Det var så han började innan han börja med Helicopters och Back ja. Nej, ja. inte backer babies Babys. Ja, Helicopters. Det ja, ja, är hans band Men det här var, han började som trummis ja. i entombed det bästa som jag tycker att Nick nej. Andersson har gjort är ju, vad heter det? Solution. Jo. Mm. Med, mm. med sången ifrån ifrån Detroit där. Ja. Ja oh, men det är bra. Håhå man... ja ja. Stefan Sundström och Apash. Om du, skulle, om du skulle få säga en nämna en som du tycker på med om Stefan Sundström som har varit gäst i podden här. Mm. Mm. Vem skulle du säga då? Ja, inte Sören. Inte Gördiken. <laughs> Kanske börja på G. Hans, ja, hans... Uh, mm. Hans uh, smeknamn börjar på G. Ja. Ja, ja det var den du Ja, när såg han? Då. Ja. <laughs> så då. Det var så som, som var jag gillade inte Sebastian Men det var för Bordus på något sätt Eller för Jag har aldrig läst honom på den Eller jag har aldrig tagit det till med det, liksom det... Apache, det var ju senare Det är Weeping Willows Händelser vid vatten Kerstin Ekman om inte jag, Det var den här jag läst tror jag, jag också. Riktigt bra bok Han håller på med hantverk i lägenheten Är till eller? Jag tror det är först för du för det lät han som var på att eller hålla på nu. Jag håller på, håller på. Ja. Jag jag på för att träna inför att såga loss lite bitar för att vara Vasaskepp. Han håller på gör Nej. Gör. att göra en bardisk och göra. Han är en bra bok, Kärsson Ekman. Ja där var det slut. Korta, fina år. <skratt> <skratt> ja, det är bra. Korta, fina år. Jag saknade och... lite 93. Swede, till exempel. Vad var det mer musikaliskt då? Swade. Tycker jag var de stora, 93. Jag kommer som jag inte ihåg. Jag tror, äh. jag tror min sista listan, Berättade min tre topp gången, men jag, jag, jag tror jag... Jag, jag, jag avslutar. Jag gjorde ingen fel sedan. <laughs> 92. 25 år. Ja. Ja, 93 var det... Ja, Oli Ljungström var stort. Men sen var det... Ja, Swade. Och så var det Dynos. Nej, det var 92 Dynas Junior. Nej, det var 92 den plattan kom som jag tyckte var så rolig. dinosaur Junior. I ja, vad heter. Ja, du vet vilken jag är. Freaksy. Nej, den här. Mm. Den, den heter Get You, heter Singen. Men då var efter den. Efter 92. Ja, ja, efter Freaksy. Ja. ja, nej, jag, jag kommer inte ihåg något mer heller. No. 93. Jo, just det. New Order släppte väl den där. Republic. Mm, då hade jag släppt dem. Ja. Då, då var de för lättviktiga för mig. Här <laughs> ja. är äh, det på stora hela Var det, lite, det är ganska bra. Men eh, som tips skulle ska jag säga att eh, kolla på sökarna. Du letar inte lån. Nej, eller menar du för. Eh, ska, man nu, ska man ägna en och en halv timme åt att ja, ja, ta Ja, varför inte? Det kan vara kul. Visst mm. är det jag... på öppet arkiv <laughs> Det gör jag inte, det är inte Kollar du fortfarande lika mycket på öppet arkiv? Mm. Mm. Nej men jag, jag, SVT Play har jag även kolla på Som grotesk har jag sett Det har jag, jag, jag kollat på eh, Jo men Apropå sökarna så, så De är på någon kändisfester här mm. Och då är ju Robin Razzard jag, jag tror att eh, Christian Loke Är med där också mm. Nej nu blandar jag ihop den med, med, med Adam Eva. Men Robin Reiss är med i alla fall. Mm. Och, Leila Kay. Jag vet inte om honom Men någon utav dem slår... Om ni på... Antingen på Robin Reiss, eller Björn eller Benny. Slår en flaska i på någon, vet du då? Om sånt. Det är mycket, mycket, mycket droger i den här. Ja. 93! Lämnar vi till handlingarna. Lämnar vi till handlingarna. 94 nästa år... Då måste du komma... Kan man gissa att det kommer att ha tror jag Är det med på den här? Nej. Det är kultur. Ja. Det är vi inte. Däremot kommer ju G som vara med. Ja, just det. När vi släpper guld. det var det? När vi släpper guld. När vi släpper guld. <laughs> vi släpper fis i, släpper i huset. <laughs> Nej, men den är ju med. Garanterat. Det alltså, är underbart Men när är i Rolans Så alltså, tar de fram och står håller om Tommy Svensson Och någon sätter fram en mick Tommy Svensson har ingen aning var så sjunger Man måste jämma öppna munnen mm, Och låsa sniva ja. Vilken härlig sommar Ja, vilken härlig sommar Fotboll Fotbollfyllda värme <laughs> Men om <de> orden <laughs> Ja jag är. med. <laughs> ça est route delez